Під деревом зеленим або Мелхстовський хор. Томас ГАРДІ. Частина перша – зима. Розділ сьомий. Вечірка у візника. По полудні біля будинку візника спостерігалося незвичне пожвавлення. Кам'яні плити, якими була встелена підлога, ретельно вимали і посипали тонким шаром дрібнюсінького жовтого піску, видобутого із глибин найближчого піщаного кар'єра. Зі сховку дістали масивні ножі і виделки, які лежали там змащені жиром із часу останньої такої події. На них відсвічував виразний напис великими літрами – «Високоякісна сталь». Настільки переконливий, що потреба зазначити виробника відпала сама собою. Кран, який Ройбен зазвичай носив у кишені, вкрутили у бочку з сидром. І наостанок візнику наказано було стати посеред кімнати, і місіс Деві заходилася крутити чоловіка туди-сюди, наче штурвал навколо осі, прискіпливим оком оглядаючи його вбрання. «Не рухайся, я принесу ножиці», – звеліла вона. Візник завмер на місці, наче солдат на варті. Місіс Деві обстрігла кілька волосинок, які виткнулися за межі загального контуру Бакенбард, Трохи підрізала потертий край на комірці сорочки і висмикнула сиву волосину. Усі ці операції візник покірно витримав, не проронивши і слова. Лише під час останньої докірливо буркнув. «Обережніше, Ен. «Господи, ройбане, я просто не хочу, щоб із тебе люди сміялися», – сказала місіс Деві з суворістю, яку могли виправдати лише довгі роки подружнього життя. Ще раз розвернувши чоловіка, вона зняла з його плеча кілька шерстинок. Ройбен, який думками вочевидь був далеко, позіхнув. «Комір твоєї сорочки – це просто ганьба. Весь заложений, заляпаний брудом і хто зна чим ще. Ну як, скажи мені, тобі це вдається». «Та то, певно, від поту. Ти ж знаєш, літо для мене справжня біда. Досить щось почати робити, і з мене вже все тече». Еге ж, Деві, всі товсто Твій брат Боб нічим не кращий, угодований, мов кабан. Щоразу, як мене зустрічає, то так тихо, улесливо питає Як маєш, ен, я б йому сказала, як маю. А ти хвилина на сонці і під градом котиться. Ну де ж таки бачено. Якщо я пітнюю в будень, то, звісно, підніти мою неділю. Не дай Боже, котрась із дівчаток вдасться в тебе. Ото тяжко їй буде, у моїй родині ніколи ніхто так жахливо не пітнів, але Деві, Боже, милостивий, сама не знаю, як я тільки потрапила в таку сімейку То все жіноча слабкість, не могла відмовити, коли я тебе покликав заміж, от і все Схоже, візник уже не раз вислуховував такі докори від своєї дружини, тож відповідав без особливих емоцій, яких варто було б очікувати, якби запитання звучало вперше які ж славні штани вийшли, продовжила місіс Деві, мов нічого й не було, бо критикувала вона родину Деві, очевидно, не стільки зі зла, стільки за звичкою. А коштували копійки. Дивись, які просторі з підкладкою, а внизу навіть із подвійною, ще й укантовані. Гарний високий покрім мало не допахв і підігнуто достатньо, щоб на півпари вистарчило. Ще й тканини на добрий жилет лишилося. А все тому, що я за все сама подбала, і крам купила дешевше, і пошиття контролювала. Це лише зайва раз доводить, що завжди треба самому все пильнувати, а не просто сліпо довіряти тим шахраям, які звуть себе кравцями. Розмову різко перервала поява Чарлі. Руки й обличчя чорні-причорні, ніс, ніби згасаюча свічка. Що цікавого малий знайшов у гачку й ланцюзі, на який вішають стегенця у кавіні, і чому саме сьогодні, коли все мало сяїти чистотою, він вирішив погратися з ним, а не з будь-якою іншою річчю в домі? На ці питання можуть відповісти хіба що мами маленьких дітей. Швидше за все малому подобалося те, що як не граєшся з цими предметами, завжди вимажешся сажею з ніг до голови. За кілька хвилин можна було побачити, як Чарлі, потерпаючи через свою рянахидливість, чим біг за ріг будинку, тікаючи від батька. І коли він оглядався, то нагадував вигнанця Каїна на ілюстраціях із Біблії. Гості зібралися і до десятої вечора у повітрі вже витало приємне нетерпіння, як то буває на сільських святах. Тоді з комори почувся звук налаштування скрипки. Тоді, сказав візник, – він обожнює джигу. «Діку, навіть і не думай, у сят ніяких танців», – рішуче заявив старий Вільям. От як годинник проб'є дванадцяту, танцюйте хоч до ранку. Правильно, Вільяме, правильно, підтримав містер Пенні. Якщо ми вже організували вечірку на святвечір, то з поваги до небесної братії вона має обійтись принаймні без танців. У будь-які інші свята, будь ласка, але не сьогодні. Так що ніяких танців до опівночі. Якраз у тумить теплий мед вдарив у голову містерові Спінксу, і він вирішив втрутитися. Танці! – сказав він. – Це ідеальне заняття для того, щоб набратися сил, покращити настрій і позалицятися до якоїсь красоні, особливо, якщо ще й трохи хильнути. Танці – це добре. Але якщо вже не те пішло, навіщо порушувати заведений порядок? – Правильно кажу, Річарде, ройбене. – Отже, вирішено. Жодних танців до опівночі, – підсумував Вільям. Хоча Ройбен з дружиною порядкували в домі на свій розсуд, коли мова заходила про релігію, тут останнє слово завжди було за старим Вільямом. Чиє невміння справлятися з домашніми справами у цьому випадку цілком компенсувалося непохитністю переконань. Тому молодшим членам зібрання довелося змиритися і набратися терпіння ще на одну годину і 45 хвилин. Тож погляд у них відразу став в'ялим і байдужим. Хоча співати пісні ніхто не забороняв. За п'ять дванадцята знову почулося тихе лаштування десь із глибин будинку. І коли годинок нарешті пробив останній удар, з'явився дік з інструментами на і пороздавав їх музикантам. Старий Вільям охоче зняв свою віолончель зі звичного цвяха і, відкинувши всяку набожність, провів рукою по струнах. Розпочали з народного танцю під назвою «Тріумф» або «Слідом за коханою». Візник запросив місіс Пенні, а місіс Деві танцювала з містером Пенні, який так поважно закидав голову, так старався випростити спину і так значуще блискав окулярами, що майже порівнявся за зростом із містером Деві. Містер Шайнер, 35-річний фермер і церковний староста за сумісництвом, радо прийняв запрошення на вечірку, продемонструвавши дивовижну здатність вмить геть начисто забути про всі події минулої ночі. Перше, що впадало в очі при зустрічі з ним, це налитий кров'ю погляд, уривчисте дихання і ланцюжок від годинника. Його рот наче застиг у подобі похмурої посмішки, так до кінця й не усміхнувшись. Незважаючи на всі спроби фермера, гарненька струнка і причепурена міс Фенсі Дей дісталася діку. Оскільки містер Шайнер, як людина багатша, поводився аж надто самовпевнено, запрошуючи її на танець тоді як дік був дуже чемним. Поки наша героїня повертається на своє місце серед інших дам, давайте роздивимося її краще. З ростом вона трохи вища за середня. Найвиразніша її риса – це гнучкість, яка надає рухам легкості та плавності, особливо в танці. Карі очі, обрамлені гострою і тонкою дугою брів, які нагадують не що інше, як вигини двох нот, яскраво блистять. Іноді цей блиск пом'якшується тінню задуми, яка на мить може приглушити, хоча ніколи повністю не гасить кокетливі іскорки, які, між іншим, ніколи не розгоряються настільки, що вийти за межі порядності. Вигін губ так само чіткий і м'який, як і вигін брів. Ні з правильної форми, що варто сказати, немало важить, адже всім добре відомо, що на сотню красивих ротиків та оченят. Приходиться лише один гарний носик. Додайте до цього пишне темно-каштанове волосся і легке біле плаття з блакитними вставками. І ви зможете приблизно уявити собі цю молоду дівчину, яка вирізнялася серед і решти жінок, наче квітка серед коренеплодів. А танці тим часом продовжувалися. Містер Шайнер, скориставшись своїдними правилами танцю, покинув свою партнерку та заволодів дамою діка і пара пронеслася через всю кімнату, наче молоді, що спішать до вівтаря. Дік відскочив назад, з усіх сил намагаючись здаватися незворушним, хоча насправді мав досить дурнуватий вигляд, який аж надто явно засвідчував його незгоду з такою втечею. Дік стіпив зуби, намагаючись тримати себе в руках, коли раптом міс Фенсі і містер Шайнер повернули назад. І дік із неприхованим заняттям взявся за руки зі своїм суперником, щоб утворити арку над головою міздей. Мабуть, звідси й пішла назва танцю. Після цього він знову мусив відпустити її до містера Шайнера, який витанцював так завзято, що, здавалося, його ланцюжок теж танцює всіма своїми частинами. Візник теж не шкодував ніг, аж все його масивне тіло затрусилося, як желе. З обличчя Місіс Пенні, яка, танцюючи з Ройбеном, завжди боялася за свою безпеку, протягом всього танцю не сходила сором'язлива посмішка. Через цю звичку в неї вже навіть зморшки з'явилися, а замість очей виднілися лише вузенькі щілиночки. З майже рабською покірністю, приправленою страхом, вона повторювала за візником усі безванітку танцювальні рухи, навіть ті викрутаси, до яких час від часу вдавався Ройбен, Зі своєю багатою фантазією Сережки у вухах дам літали всі боки Виробляючи нечувані сальто Підстрибували то праворуч, то ліворуч Зрештою вдаряючись об вуха своїх господинь Місіс Крамплер, огрядна жіночка Яка хто зна, з нас якого дива Чого ніхто не вважав за потрібне з'ясувати Танцювала в чистому фартусі Рухалася так плавно, що ніхто не міг розладіти її ніг Дехто навіть казав, що вона перекочується на коліщатах Спливала хвилина за хвилиною, і вечірка досягла тієї межі, коли жінки вже й не думали турбуватися про свої зачіски, і волосся розліталося в різні боки. Коли сліди поту проступали на обличчях навіть найтендітніших дівчат, не кажучи вже про їхніх партнерів, у яких чоло вже давно було рясне, рясно зрошене. Коли складки на спідницях почали розправлятись, а старші гості, котрі пішли танцювати слідом за молодими, вже відчували, як штрикає в колінах. І проклинали цей нескінченний танець. Коли, як це буває на сільських вечірках, чоловіки порозцібали жилети, а скрипалі так гарячково вигравали, що їхні стільці опинилися в футів за два від свого початкового місця. Фенсі танцювала з містером Шайнером. Дік розумів, що гарні манери зобов'язували її однаково люб'язно ставитися до кожного кавалера. Однак він ніяк не міг позбутися думки, що вона могла б танцювати із меншим захопленням, могла б рідше посміхатися в обіймах фермера. Боюся, ви забули повінятися партнерами, несміливо мовив Дік до містера Шайнера, чий ланцюжок ще розгойдувався від недавнього повороту. Фенсі було рушила до Діка, щоб виконати заміну, однак її партнер проігнорував хлопця і продовжив танцювати, ніжно схилившись до своєї дами. Шайнер надто вже захопився, пробурмотів юнак собі підніс, спостерігаючи за ними. А пара, потанцю... а пара знову протанцювала через всю кімнату і зайняла своє місце серед інших. Увесь цей час Фенсі приязно посміхалася своєму партнерові. Містере Шайнер, ви не помінялися партнерами, повторив Дік, не придумавши нічого більш нещівного. Сам він поміняв партнерку і його просто виводило з себе таке нахабне порушення правил. «Може, я нікому не збираюся віддавати свою даму?» – відказав містер Шайнер. «Боюся, вам доведеться, сер. Партнерка Діка, молода дівчина Нем'я Лізі, хоча всі звали її просто Ліз, спробувала запобігти сварці. Я теж не дуже люблю мінятися». «І я?» – встряла в суперечку місіс Пенні. «Якщо хтось не хоче, то й нехай не будемо ж ми сваритися через такі дурниці». «Я лише хотів сказати...» Мовив дік, вже шкодуючи, що посмів зробити гостю зауваження, що такий порядок. Якщо кожен танцюватиме, як йому заманеться, то що ж це буде за танець? Не смілюся зауважити, що той, хто його придумав, заробляв цим на життя, то певно вже знав, що й до чого. Я не люблю мінятися партнерами, і все тут. І мені байдуже, хто що там придумав». Дік став таким зосередженим, що здавалося, ніби він подумки перемножує багатозначні числа, хоча насправді хлопець намагався зметикувати, як далеко можна завести суперечку із запеклим противником, якщо він гість твоєї матері. Із задуми його вивела поява візника, який притупотів до середини кімнати із своєю партнеркою. Ройбен зневажав дріб'язковість, а тому без зайвих церемоній перевів розмову на себе. «Я не можу вам передати, сусіди, як мені гаряче!» Він озирнувся довкола, намагаючись поглядом повним співчуття до самого себе розказати присутнім, наскільки він упрів Місіс Деві йшла в наступній парі «Щеп!» – підтвердила вона «Та тобі, Руйба, не завжди гаряче!» Місіс Пенні висловила щось схоже на співчуття такій біді, намагаючись і посміхатися, і супитися водночас Йому досить недільного ранку пройтися по садку, і комір сорочки так обм'якне, наче його й не крохмалили Продовжила місіс Деві, ніби, між іншим, напустивши на обличчя хазіновитий вираз під час цих спогадів Та годі вже вам, жіночки, давайте краще руки і пішли танцювати, сказав візник, і розмова на тому й скінчилася